Не засну. Дивитись телевізор? Можна, але навряд чи я зосереджуся на чомусь. Я піднявся на свій тепер сьомий поверх і виклав курку та яйце до холодильника. Випив води. Увімкнув телевізор. Демонструвався якийсь фільм. Чоловік і жінка про щось завзято сперечались. Я перемкнув на іншу програму. Там грали в баскетбол. Ще на одному каналі співала патлата дівиця. Я вимкнув телевізор і підійшов до вікна. Тепер за вікном був пустир, а за ним рядок маленьких будиночків. Там же горіли вогні. Я відвернувся і подумав, що досі там не був. Не був на тій вулиці побувати. Досить лише збігти вниз, перетнути пустир. Ось я вже на дворі, на пустирі. Під ногами чавкає така ж, як і в Ясанівці, Градзюка за якихось метрів 10-15 у найближчої хати спинився. «Усе буде добре, Андрійку», сказав мені незнайомий жіночий голос, і я враз згадав, кому він належав. «Так мені казала Оленка, з якою я працював разом ще недавно. І тут я згадав, що Оленка живе в такому ж будинку, який стояв переді мною, тільки десь на іншому кінці міста. Я став згадувати і згадав, що її вулиця називається Городецького. Я згадав Оленчине прізвище, те, що її чоловіка звати Петром, що у неї двоє синів, що... І що я обіцяв зателефонувати і не подзвонив, навіть не подзвонив, хоч Оленка запрошувала мене в гості. У гості ледве не закричав я, «Тебе запрошували в гості!» Я різко повернувся і майже побіг через пустир до автобусної зупинки». Щоправда, я згадав, що Оленка запрошувала мене дуже давно, що минулої осені, що зараз уже вечір, що я не знаю точної адреси, але спинитися я вже не міг. Не міг я спинитися, хоч ти плач. З тортом, пакетом яблук, кульком карамелюк і шоколадкою в кишені куртки я стою перед ворітьми ошатного будиночка на краю вулиці Городецької. Мені хочеться, щоб хтось вийшов із цього будиночка, Оленка чи її чоловік і помітили мене. Я ще не знав, що я помилився, що їх будинок сусідній. Не дочекавшись нікого, я врешті-решт штовхнув хвіртку, залеє собака, вийде товста тітка і пояснить, що вайгурські живуть далі. Я ще не знаю, що там, біля Оленчиного будинку, я не вагатимусь, а зайду, мов би, до себе додому. Оленка зустріне мене, Радісним вигуком, познайомих з Петром і з синами, я вручу подарунки. Усе буде просто, все буде дуже просто, затишно, тепло. Мені працюється добре, твердитиму я. Трохи недовірливо дивитиметься Оленка. Вони розповідатимуть про себе, про те, куди збираються у чергову відпустку на колесах. Запрошуватимуть мене із собою. Я покірно погоджуся. Мені сподобається Петро. Простий. Свійський чоловік, десь спалахне згадка про їхні колишні прикрощі, про те, як я довідався, що оленчин чоловік пиячить. І мене враз обійминуть нудьга, наче то був я, але теперішнім Петром стати не зумів. А високий, сильний чоловік, схожий на добродушну велику дитину, заглядатиме в очі, неначе сам ніяк не відважиться мене запитати про щось. Може, про те, чому я прийшов? Я міг би і не приходити, але я саме цього вечора мусив прийти. Не лише тому, що я був самотній, що виникла потреба спілкуватися, що я не міг цього вечора лишитися сам. Я почну розпитувати про колишніх колег по роботі. Комарова, Левчука, Люсю. І Оленка скаже, ніби між іншим, що Люся вагітна і дуже соромиться цього, хоч ніхто їй жодного докірливого слова не сказав. Я не знати, чого по червонію, а втім знати, Знати, чого? Ми стоїмо з Петром у саду, поки Люся, тобто Оленка, готує каву. Холод заповзає під светр. Я думаю, що Петро, напевне, справді сильний не тільки фізично. Олена моя, свята жінка, каже Петро і жадібно затягується. З якого болота мене витягла? Він умовкає. З-за вилітає вітер. Мені хочеться краще роздивитися в темряві Петрове обличчя, але світло на нього не падає. Я тільки помічаю, як здригається міцна рука, що тримає сигарету. Оленка кличе нас до хати, і вже на ходу я раптом думаю, що віднині я теж не самотній. І після кави, коли вони проведжатимуть мене, тихо спитаю в Оленки, чи знає вона Люсину адресу. Виявиться, що знає. Буде холодна ніч коло люсеного будинку. Я ледве не замерзну, бо ж на дворі все-таки березень. Я багато чого передумаю за цю ніч. Чим більше я чекатиму, тим більше розумітиму, що саме по собі моє чекання не має сенсу, що насправді я люблю іншу жінку, на яку не маю права. Але й не маю права встати і піти. Встати і піти теж. Ось у чому суть. У мене буде ціла ніч для домок, за винятком якоїсь години перед світанком, коли я забудусь у важкому сні. Я передумаю багато, і зрини серед інших домок і така. А може все-таки зустрітися з Катею? Але чи маю я право тепер, коли Люся вагітна, коли я стільки зраджував Катю з Іриною? Мене оточували зусібіч темні холодні будинки». Іноді здавалось, що вони наближаються до мене, може зігріти, а може й задушити у своїх кам'яних обіймах. Приблукав кіт, я спробував його погладити, але він злякано відсахнувся. Хотів його зловити, все-таки назви було тоді двоє, але кіт чкурнув у чорні безлисі кущі. Я вернувся на лавку і лишився чекати, доки не засвітяться вікна в люсеному будинку, доки вона не вийде сама. Я не знав, що їй скажу, як не знала вона про моє чекання. Але, можливо, таки був сенс цієї холодної березневої ночі, якщо взагалі є сенс у моєму існуванні. Потребі чекати і бути зрозумілим. Але ж ти...